Так, як поранений звір не бачить перепон на своєму шляху, і його речання безжально розриває небо. Він також хоче жити, тому з голосним тріском випускає захисні вогники, і місто на мить змінює страх на цікавість. Цього разу вони червоного кольору і розсипаються вілом, мов святковий салют, але міста знає, свята не буде. Про це одразу сповіщає приносний зенітний ракетний комплекс, який з боку вулиці Вілесова починає нещадно палити в небо. До нього приєднуються звуки його побратимів з інших боків, намагаючись знищити літак. Усе відбувається, як у прискорених кадрах фільму «Лише якась мить», і лунає ще один набагато потужніший вибух від розриву ракети – Випущено з літака десь у районі Пролетарія. Один, другий, третій вибух. Вони лунають у Лисичанську, але їхній шалений звук летить до зіщуленого від страху сусіда Сєвродонецька і вмить потужним ревом заповнює вулиці, залітає у відчинені балкони, двері, вікна, квартирки. Звук заливає оселі. Опинившись у маленькому просторі квартир, скажені. настя Насті здалося, що той звук проник в кожну клітинку її тіла і вже зсередини розриває його на дрібні шматки, які от-от розлетяться разом із голосом вибухів в різнобіч, лунко вдаряться об стіни і понесуться далі. Вони заповнять кожен прохід між будинками, низенькими гаражами, що у страху щільно притислися один до одного, зросли з боками і стали ще нижчими, сховавшись від надто голосного незнайомого звуку. Навіть дерева злякано притихли і не шелестять листям. Східний вітер, який завжди господарював у місті, приносячи спекотне повітря, сховався десь понад сіверським дінцем, притих серед зелені, розпластався на водах річки. Його місце на вулицях зайняло інше явище, неприродне, але жахливе, яке має незнайому і страшну назву «Війна». Літак зник так само раптово, як і з'явився, і знову настала тиша. «Сподіваюсь, він розніс блокпост сепаратистів, тихо сказала Настя. Вона ще з годину стояла на балконі, Надіючись, що літак повернеться, але до самого вечора небо не порушили гучні звуки. Місто поступово оговтувалося, заспокоювалося, приходило до тями, добре знаючи, що тиша оманлива, і за кілька годин воно знову здригнеться від вибухів. Розділ 75 В Вдень Настя побувала в Генадія. І збиралася залишитися до ночі, поки їй змінить Уля. Але син по обіді сказав, що хоче поспати. Тож їй нема чого робити, і вона може йти додому. Добре, сказала Настя, всміхнувшись. Якщо мене женеш, то піду. А чому батько не приходить, спитав син. І Настя на мить вмерла. Він приходив, коли тебе оперували, і чекав разом зі мною. Відповіла вона порпачись у сумці. Коли, коли проспиться», зіткнула Настя. Вона намисно трохи затрималася, сподіваючись, що син спитає про сестру, але він лише сказав «Мамо, іди вже відпочивати». Настя вийшла з лікарні і біля входу у приймальне відділення побачила, як на великій швидкості примчали мікроавтобус і легковик ополченців. Бойовики були в повному спорядженні, суворі в касках і бронежилетах, з автоматами на поготові. Вони швидко вийшли з машини, побігли в приміщення. Умить звідти вийшли медпрацівники і почали приймати поранених. «Довоювалися», – подумала Настя, – і пішла додому. Ввечері вона звичкою намагалася додзвонитися знайомим та близьким, але мобільного зв'язку не було, Жодного оператора. На щастя, ще працював стаціонарний телефон, і вона змогла трохи поговорити з Ларисою, Ніною та Вадимом. На силу до чоловіка. «Май совість», – сказала йому. «На тебе чекає син». «Буду». Вимовив він ледве ворочуючи язиком. «Тільки, будь ласка, не в такому стані, як зараз», – попросила Настя. «Не вчи мене жити». Почула звичне і агресивне і вимкнула зв'язок. Настя вийшла на балкон. Небо затягло важкими хмарами, спека спала. Легкий вітерець уже не суховий грався її волоссям, пестив обличчя. Поодинокі перехожі поспішали у своїх справах. Автівок майже не було. Біля площі Перемоги сумували кілька машин таксі. У бік Лисичанська Приїхала газель з відкритим верхом. З гори Насті було добре видно, що у ній поруч з мінометом сиділи насуплені озброєні терористи. За ними прослідував цілий автобус бойовиків. У Насті скипіла ненависть і до озброєних людей, і до міномета, від якого несло смертю. Завдячуючи ось таким, зараз десь лється кров невинних людей – і гинуть українські воїни Одна частина мешканців Донбасу Сама покликала війну на свої землі Інша не все зробила, щоб її зупинити А зараз всі разом не знають, як її здихатися Війна швидко війшла у свої права Зараз вона не лише на лінії фронту Вона проникла в людські душі, в кожну родину розсварила близьких людей, вигнала з наседжених місць, а змусила покинути нажити роками і податися на чужину, рятуючи життя. І знову звично загреміло. Місто невміло, незграбно і марно намагалося заглушити звуки війни цокотінням підборів дівчини, яка кудись поспішала, та гуркотом трактора, який у такий час кудись їхав. З одного боку на мить стихло, з іншого гупання від розривів снарядів починало наростати, потім до симфонії війни. Підключалися гупання з трьох сторін, тільки для її музики. Не було вдячних слухачів. Потроху почали виглядати з балконів мешканці будинку і тицяти пальцями в різні боки. За годину з сиренами з боку Лисичанська на великій швидкості почали їхати машини, усі вони повертали в бік лікарні. «Ополченців поранених везуть, щойно поговоривши по телефону», – сказав чоловік з сусіднього балкона. «Звідки ви знаєте?» – спитав інший чоловік. «Зв'язку нема. З Лисичанськом можна по Київстару поговорити, пояснив він, а з Рубіжним по Лайфу, а по місту не можна ні з ким зв'язатися». «Є вбиті на соротянських дачах», – сказала жінка. «І на Кривенькому озері», – додала інша, – «рибалку якогось убито. То нехай сидить вдома, а не рибалить, попереджали, що не можна на річку ходити. Воно й вдома сидіти небезпечно. І не кажіть». Стрілянина не вщухала до самої ночі. Настя вслухалася у вибухи, які, здавалося, то наближаються, то віддаляються від міста. Намагалася піймати інтернет, щоб дізнатися новини, але не вдалося. Ще один день скінчився марною надією. Нічого не роблячи, Настя відчувала неймовірну в тому. Вечеряти не схотіла, вирішила виспатися і відпочити, тому лягла у ліжко раніше, ніж звичайно. Ще не було й десятої, коли в її кімнаті згасло світло. У лікарняному коридорі Настя зіткнулася з кількома ополченцями. Біля палати, де був Геннадій, також стояв чоловік зі зброєю. «Сюди не можна», – зупинив її військовий. «Там мій син», – пояснила вона. «Там нема вашого сина», – сказав він. «Дізнайтеся, медсестри, де він зараз». Настя не стала шукати медсестру, а одразу пішла до кабінету лікаря. Він пояснив, що сина перевели до іншої палати – бо привезли поранених ополченців. Жінка хотіла нагадати, що вона давала лікарю гроші за комфортні умови для сина, але махнула рукою і пішла».